Можна не сумніватися, упутиліна висококласна охорона. Про те, щоб потрапити до нього в дім чи до офісу, нічого й думати. Та все ж деякі ідеї я таки мав. Все залежало від того, чи вдасться мені проникнути на територію поселення, де мешкав олігарх.